una intervenció al grup socialista senyor Manol Vens bueno ja portem dues intervencions intervencions molt extenses i i complexes diria jo però bueno nosaltres ens toca fer la nostra intervenció i la, la defensarem com sempre l'han defensat i, i, i ho argumentarem aviam tenim un pom i tothom sap per que serveix un pom suposo es per ordenar el poble que tenim, el territori municipal, el creixement que n'hem parlat, els usos i tot el que tenim que fer, no? És necessari regular l'activitat urbanística municipal, sobretot perquè el tenim molt antiquat i la tenim que adaptar a la normativa redactada els últims anys. Bé. Evidentment, la Ciu ja ha explicat una mica d'on venim, on estem vull dir, la justícia ens va anul·lar la revisió del pla general municipal de l'any 99 i evidentment ens va enviar el 85, cosa que era totalment obsolet no? llavors tenim les normes urbanístiques que ja s'han renovat un cop i que és molt difícil renovar dos cops llavors aquí hem estat marejant-la per bastant temps i ara ens tenim... arribem a un punt bastant complicat el pont, com han dit ja, dura 12 anys està dividit en dos axenis i en principi, com s'ha dit aquí preveu un increment d'uns 10.000 habitants bueno, aquests 10.000 habitants curiosament només corresponen a un increment d'un punt de la zona del sòl urbà sobre la superfície del municipi vull dir que ja el tenim aquest creixement els 10.000 habitants ja estan dibuixats amb el que tenim el 85 i simplement el que fem és incrementar amb un punt no? el sostre residencial també només incrementa un 10% vull dir, un pom que es fa 12 anys i només té un increment del 10% això pot ser do, degut a dues coses primer, que tenim un pom que era molt agosarat de fa des de l'any 85 i pensàvem que aquí tindríem 15.000 habitants el 2008 i que ara doncs, hem reduït espais i hem aconseguit a guanyar uns que eren del tot important com eliminar indústries que estan dintre del sector urbà municipal no? però bueno els ponts poden fer agosarats va començar amb força aquest POUM, vull dir, les primeres sessions de participació ciutadana, doncs teníem un, decidim, posari o un pont nou al sud del poble, vull dir, un carrer que passa per rere de les escoles, suposo que molta gent d'aquí veu estar aquestes participacions, que era fantàsticament enllaçada a Moneix, que anava pel carrer Bisbe Valls, fins al carrer de l'OM, travessava per la piscina, travessava el camp de futbol i arribava al poble nou. Uh, això s'ha anat a Morris per dos motius, no? primer perquè el carrer que passa per de les escoles els estudis geològics que ja s'han parlat d'aquí, doncs diuen que això és molt difícil, impossible i costós i perquè el carrer que enllaça des del carrer de l'OM fins a la piscina doncs xoca frontalment per a diversos grups en doncs, reordenar les zones esportives d'aquest poble, a part també del cos no? bé bueno, aquest pom doncs, ha anat reduint les seves expectatives, han anat baixant molt de qualitat i hem arribat doncs, amb un pont que jo diria que bàsicament el que fa és posar ordre, no? ordre al que tenim, ordre donar color a les seves utilitats, a edificabilitat, usos, espais verds i sobretot a zones que ja haurien d'estar desenvolupades i que no ho estan. Bé, el grup socialista i altres grups hem intentat amb moltes aportacions que aquest pom sigui el menys perjudicial per cap veí i evidentment que no ofereixi cap tipus d'especulació jo crec que tots el que hem pogut i ho han dit segurament no totes les podem controlar però sí que hem intentat repartir els beneficis i càrregues de la manera més justa possible segurament hem treballat perquè no hi ha cap zona urbanitzable que no sigui realment urbanitzable hem eliminat pendents superiors al 10% llocs d'edifici, urbanització i zones d'adoptors de capacitat geològica. No? Segur que encara ens en queda alguna que no hem vist, però jo vull remarcar que tenim 45 dies per escoltar i analitzar totes les al·legacions dels veïns i demanem ara doncs, que la seva participació sigui el més rigorosa possible. Ara és quan comença realment la participació ciutadana per nosaltres perquè comença de debò i va ser sèrio una participació ciutadana informativa a la gent a vegades no li dona la importància que té que tenir, perquè van, bueno, passarem, farem això, passarem per aquí, però no arriba al detall de lo que afecta, no? Tota aquesta informació que s'ha eludit, els plans i els que sabem o no sabem si ens l'hem llegit o no ens l'hem llegit, però bueno, sobretot els plans els coneixem bastant bé, perquè els hem mirat amb cura, els hem discutit en totes les sessions que hem fet i hem aportat coses, hi ha grups que bastantes més que altres, tots a dir, no? I en aquest aspecte la CUP ha sigut un dels grups que ha aportat més amb tot aquests senyors que ha dit la regidora Ana Graviel i nosaltres hem aportat el que hem pogut i tots els altres també, espero, i suposo. No? Bueno, creiem que aquest POM conté el necessari per donar cobertura urbanística als veïns de l'estació. Eh? Nosaltres considerem que aquest problema principal, un dels problemes principals, sinó no el més principal o, o el més difícil de resoldre, és el problema de l'estació. I aquest POM, amb aquest pla especial que hem explicat, un pla especial que que va presentar Convergència i Unió, no va presentar Iniciativa per Catalunya dona la cobertura suficient a nivell urbanístic evidentment la negociació la tenen que fer els veïns la Generalitat amb el suport de l'Ajuntament i nosaltres som els més interessats en que això vagi a bon camí no? llavors aquest POM crec que també actua i fa compatible l'activitat minera amb el respecte al medi ambient no? tant pels futurs com per la intervenció dels actuals, i és la reserva de sol. És el primer cop que tenim un govern, el govern de la Generalitat de Catalunya, que s'hi posa a treballar amb el tema del Ronam. El Ronam té molts anys, ha crescut els últims 20 anys moltíssim, i fins que no va arribar el tripartit o el govern d'Esquerra de la Generalitat ningú s'hi va posar seriosament. Aquest govern demanarà i està intentant forçar amb el que estem parlant de l'autorització ambiental de les mesures necessàries per rectificar tot el desastre que s'està fent. La resolució del conseller de Medi Ambient del 24 de juliol del 2007 amb la llicència Medi Ambiental ja redacta molts instruments tècnics de control i de seguiment necessaris per poder exigir el compliment de les condicions demanades a l'empresa, no? I són moltes i totes ho sabem canals perimetrals, sistemes de recollida del flux superficial, separació d'aigües dolces races drenants, etc, no captació de les urgències desdoblament del desastros col·lector de salmorres que tenim actual i evidentment la impermeabilització com qualsevol abocador convencional amb les millors tècniques disponibles del món estem parlant del nou RONAM del runam de Ridor. fins ara cap govern havia exigit res a l'empresa que tenim aquí ara és potes, ja abans va ser una altra i una altra i una altra i una altra, cap govern no? estem davant del primer govern que demana responsabilitats a l'empresa responsabilitats medioambientals estic parlant, i que ell ens demana coses també perquè pugui treballar amb l'autorització medioambiental el POM també descriu com a primer punt, que l'abocador de la butjosa sigui suprimit mitjançant la reubicació del nou, nou runam, que evidentment, com he explicat, està molt millor i ben preparat. No? Això ens permet dues coses. Primer, llançar el ronam aquest que està en un sol que no està tractat, no està impermeabilitzat, està fet de la mà de Déu, passar en un lloc que estigui ben tractat i a més recuperar, recuperar tot un sol on s'hi pot implementar un polígon industrial evidentment, si pot implementar un polígon industrial que jo crec, i creiem els socialistes aquí sa gent, que és potser dels pocs punts que ens queda per crear riquesa tot això ens porta a pensar que el pau és el punt de partida per començar a fer disminuir el RONAM que tenim evidentment també es pot exigir el closure el clausurament de l'abocador del Cugulló un cop acabat el derridor, lo qual també ens horia donar unes certes garanties de treballar-hi. No? Bueno, i tampoc renunciem a la planta de borgesia de sal com la principal fita que hem d'aconseguir entre tots per visualitzar la desipració d'aquest roman en el temps, no? Malauradament tot això, tot això que he descrit sense una mica munt i avall, ehm requereix la concordància amb la situació urbanística això ens ho va dir el conseller i jo crec que té la raó i ens saben més ells que nosaltres no? la, la concordança amb la situació urbanística vol dir que nosaltres hem de fer la reserva de sol pel nou Ronam eh? un Ronam que jo crec que té pel que sabem, una vida d'uns vuit anys sense tenir en compte que s'hi ha de posar el Ronam antic de la Butjosa llavors suposo que la vida és inferior i demanem a l'Ajuntament, seriosament demanem que dins de l'àmbit del Consell de Medi Ambient es escrigui una comissió especial de seguiment d'aquesta autorització mediambiental sigui mitjançant un pla especial o sigui el que sigui, perquè tenim que ser els primers a exigir que aquesta autorització mediambiental es faci com s'ha de fer i després si no es fa d'aquesta manera hem de ser els primers a denunciar-ho i llavors potser si cal podem anar al fiscal general, al fiscal del Medi Ambient. No? però jo crec que hem de començar en donar la cobertura legal perquè es pugui exigir amb aquesta empresa el que té que fer. I això ens ho demanen, i és veritat que ens ho, donen, ens ho demanen des de la Generalitat, des del Departament de Medi Ambient, que tants cops ha sortit dintre d'aquest planari, eh? i que no perdem de vista que és, és el Govern de la Generalitat, és el Govern de Catalunya, qui és que ens ho està demanant, no un departament, sinó un govern. No? Creiem que el POM dona cobertura a tota aquesta situació i que per aquí anem per bon camí. També pensem que hem d'acabar amb la incertesa dels riscos geològics, ja hem parlat aquí que hi ha un informe força bé força bo, ben fet i perquè aquest municipi per desgràcia tenim molts problemes d'aquest tipus i no ens podem tornar a trobar a fer un POU sense saber exactament on tenim i on podem edificar on podem tenir activitats i on no hi podem tenir Ja he dit, el POU porta junt un treball geològic important que ens diu tot això però no estem sols aquí a més a més l'Institut Geològic de Catalunya degut al desastre de subsol que tenim aquí a Sallent provocant molts cops per mina, i ja està treballant i ha treballat amb molta dedicació llavors, vull dir que un cop aprovem el pont si l'aprovem, que ara simplement fem, aprovem un inicial i llavors hem d'aprovar un provisional si no ho ha dit bé la, la regidora en part Arenes aquest pont passa a l'Institut Geològic de Catalunya i se'l torna a mirar si compleix amb tots els seus treballs que tenen fets i en tenen molt aquí a Sallent, i si coincideix amb el treball que ha demanat el senyor a l'Ajuntament amb els senyors Mata no? això també per nosaltres és molt important i és que és decisiu vull dir, estem parlant de tres coses que hem de solucionar hem de... parlem de l'estació que aquí hi donem la cobertura urbanística necessària parlem del Ronam Salí i estan donant cobertura a la Generalitat de Catalunya perquè ella pugui treballar i exigir a la mina l'empresa, l'Iberpot, és en aquests moments tot el que té de fer en funció de la llei mediambiental o l'autorització mediambiental i no tornar-nos a, no tornar a equivocar amb el tema geològic. A partir d'aquí, en medi ambient tenim moltíssimes coses i, i s'hi fan moltes coses sí que podem estar ben treballat i també s'ha dit, tenim l'ampliació de les àrees naturals i paisagístiques, un pla especial de restauració de la carrerada, i moltíssimes coses més que jo crec que és el millor que s'ha fet amb el Coppom, que és l'anàlisi medioambiental que tenim. Però bé, bueno, llavors acabem cap aquí, llavors anem una mica al que ens toca, no? Vull dir, 24% d'habitatges buits, és cert. És cert, i s'hauria de fer una cosa per poder eh, recuperar-los i fer-los habitatges. Però que, per sort o per desgràcia, també tenim que d'augmentar el nombre d'habitatges perquè tenim tot una zona que es diu estació que això desapareixerà i per això obrim un nou sector que és l'únic sector nou que s'obre que és Puigbor perquè recordo, recordo que es va dir que hi havia algun grup que dir no obrim Puigbor si no realment està vinculat amb, les, amb el barri de l'estació en el qual nosaltres vam estar d'acord s'ha obert Puigbor perquè el barri de l'estació teòricament i espero que molt aviat pugui anar al barri de Puigbor és l'únic sector que s'ha obert el tema d'equipaments és complicat perquè el tema d'equipaments de un pla d'equipaments es pot fer un, dins d'un pou o no vull dir, s'ha parlat molt dels equipaments, vull dir, vam començar a treballar molt amb el tema d'equipaments, amb la concentració dels equipaments i no dispersar-los i vam treballar-hi força i al final doncs, vam començar demanant o es va acabar demanant el pla d'equipaments el pla d'equipaments és important saber-ho perquè esclar, si afectem una casa que jo crec que és l'única casa que que no és que afectem, sinó que ja està afectada i ara li modifiquem l'afectació, hem de saber el per què. d'acord. Però no podem fer un pla d'equipaments esperant què tindrem d'aquí un, deu o potser mai. Hem de fer un pla d'equipaments sabent el que tenim ara i el que podem accedir. Llavors, dintre del POM estem, fent, estem definint situacions futures, que també s'ha explicat, si un particular doncs, enceta d'una urbanització de tot un sector o d'un lloc o, o de com es digui, perquè hi ha moltíssims noms aquí en urbanístics llavors ens deixarà doncs, una plaça o ens deixarà un local o ens deixaran 12 pisos o 6 pisos o 4 pisos i amb aquests pisos podrem vendre, podem fer, tenir diners i llavors podrem comprar o podem edificar aquí que ja és nostre o podem arreglar aquesta zona o aquesta altra, senyors això passarà o no passarà però llavors fer un pla d'equipaments pensant que passarà no podem fer-ho, el pla d'equipaments s'ha de fer ara tenint el que tenim i evidentment s'ha de fer una previsió de futur però jo penso que és molt agosarat pensar amb el futur perquè ens podem tornar a trobar com ens hem trobat ara no? vull dir, el futur és molt incert i més ara evidentment demaneu un pla d'equipaments sí que el demanem però no cal que estigui dintre del pont per nosaltres Bé bueno també volia reiterar doncs, de, que hi ha normes urbanístiques interessants dintre d'aquest pom no? com és el, és el tema de 90 metres quadrats d'habitatge dins d'una promoció això impedirà també que es facin micropisos o microprojectes no? llavors és molt interessant que també s'ha incorporat, hi ha coses bones a aquest pom i, i les defensem positivament perquè si és cert que la memòria econòmica és jo soc economista i és nefasta però és que també crec que la memòria econòmica pensada a 12 anys, amb un any no hauríem pogut fer la mateixa memòria econòmica que ara. Llavors, bueno, és una mica de posar-hi... Farem això, farem allò altre i més o menys tenim aquests milions. Vull dir, jo crec que el pont serveix més bàsicament per reordenar tot el poble, per saber quin poble tenim, cap pont tenim i què volem. Llavors, a partir d'aquí, sabia quins diners tenim per fer un pont a, a, un pont a la zona sud del poble bueno, i dir que hi participarà el Departament d'Urbanisme i l'Ajuntament a meitat i meitat i que valdrà tant vull dir, sembla... a mi em sembla ciència-ficció i llavors no, no hi deu molta importància no? Vull dir, no crec que tinguem mai un pont no sé que aquí vegi un procés torni a un cicle econòmic del VI i que tothom sigui molt ric no, no crec que ens el faci ningú i, i pensem, i seguint amb el tema del pont també ens hem negat que es faci un túnel sota la riareta fins que no tinguem el pont i llavors pot ser que no tinguem mai el túnel per nosaltres no hi serà mai, no? A part d'això, no voldria insistir i, i enrollar me aquí amb la quantitat de coses que s'han aportat i que hem aportat bastant tots els grups perquè seria molt llarg, però des del punt de vista de l'equip socialista hem intentat treballar-hi, hem intentat aportar tot el que hem pogut. Segurament han quedat coses, però ens comprometem, i ho he fet abans i ho torno a dir ara, a escoltar a tothom, a analitzar totes les al·legacions i si hem de modificar coses, les modificarem perquè no volem que ningú quedi desenganyat, quedi trist. Vull dir, evidentment, a vegades és molt difícil saber el que s'ha de fer, i s'ha de prendre decisions, i per això tenim majories, i perquè si tots anéssim a una, evidentment seria fantàstic, i seria el millor del consens aquest poble és bastant difícil, i jo, nosaltres no rebutgem arribar-hi, i, i treballarem amb qui sigui i quan sigui. Nosaltres sí que votarem el po, el problema al pom perquè creiem que dóna sortida a molts dels problemes que tenim aquest poble, que no tenint un pom no el solucionarem. Tenint un pom delss doncs, neganze a certes coses no ens portarà en lloc. Crec que ens mirarm bastant més malament. Si és alguna intervenció per part de d'esquer republicana, senyora Cortès? Si sí, bene nit a tothom, en primer lloc, abans de començar la meva intervenció, representant Esquerra Republicana, em referiré a unes paraules que he sentit que penso que també per respecte a, als regidors de l'anterior legislatura, que alguns són presents avui aquí a la taula i d'altres estan presents a la sala, crec que he de dir que l'interès eh, per, per fer una redacció d'un nou pla d'ordenació urbà urbanístic municipal Uh, va ser molt important a l'anterior legislatura i va ser un objectiu prioritari del govern format per rdc pel PCC i per Esquerra. Mm, no és que no hi tinguéssim cap interès, sinó que tot el contrari, que era l'objectiu, un dels objectius prioritaris de l'anterior legislatura. Es va començar a desenvolupar quan va ser... Eh, perquè tots sabem que la paperassa administrativa portar-la endavant requereix molt de temps però també de dir que ja en el primer pressupost de l'any 2004 es va introduir una primera partida per iniciar la preparació de la redacció del POM dit això perquè quedi clar a tots els que han sentit això doncs, i, i perquè quedi constància també doncs començaré la intervenció del grup d'Esquerra Republicana com molt bé s'ha dit abans, també el ple que celebrem avui no és un ple qualsevol, sinó que és un ple extraordinari justament per aprovar el nou pla d'ordenació urbanística de Sallent. La finalitat d'un pla d'ordenació urbanística és molt important per qualsevol municipi, perquè sabem que és un full de ruta, és el full de ruta dels ajuntaments per regular l'urbanisme municipal, i en aquest full de ruta s'hauria de precisar quin és el model de poble que volem, cap on ens encaminem, quin creixement preveiem, quin tipus d'indústries i activitats econòmiques proposem, quin serà el pla d'equipaments municipal, com definirem el paisatge urbà el paisatge urbà del nostre poble, entre moltes altres qüestions. Han hagut de passar 23 anys des de l'última aprovació del pla general, és a dir, des de l'any 1985 fins avui, que són molts anys. Generalment la vigència d'un pla d'ordenació és de 12 anys i a Sallent s'ha superat aquesta xifra en 11 anys més. És a dir, hem viscut uns anys d'una immensa deixadesa política. Per posar un altre exemple, vull recordar també que havien passat 17 anys en aquest poble, Sallent, des de l'última revisió cadastral. Aquests anys han estat els que ha governat Convergència i Unió que no es va dignar posar ordre al poble. I així el tenim aquí fins, i fins al punt que hem arribat ara. L'any 2004, durant el mandat dels partits d'esquerres, d'RDS-Cup, Esquerra i mm, el partit dels socialistes, en un primer moment, fins que es va abandonar el govern al setembre de l'any 2006, els socialistes, però van estar també en la impulsió de la redacció d'aquest nou pla d'ordenació, que vam començar a l'any 2006 fins a dia d'avui. Aquest pla d'ordenació ha viscut dos períodes. El primer, de la mà d'un govern d'esquerres amb un objectiu comú, el segon, de la mà del govern de Convergència i Unió amb un objectiu molt diferent de l'altre. El govern d'Esquerres ho van viure amb molta il·lusió la possibilitat de reordenar Sallent, la possibilitat d'escoltar la veu dels Sallentins i Sallentines perquè expressessin quin tipus de poble desitjaven i la possibilitat de poder arribar a aprovar aquest pla de manera consensuada amb la ciutadania de Sallent i amb tots els partits polítics. Tot això significava moltes hores de treball i dedicació i moltes sessions de participació ciutadana. Va ser així en un bon principi, però els resultats electorals de l'any 2007 van estroncar el futur d'aquest POUM. Aquell POUM liderat per un grup de persones il·lusionades ha passat a ser un POUM fet de pressa i corrents perquè es havia de provar ja. S'ha perdut la idea, l'objectiu inicial, l'oportunitat d'endreçar Sallent el POUM que avui l'equip de govern de Convergència i Unió porta aprovació queda molt lluny de la idea inicial. Es va crear, com explicaré una mica com s'ha desenvolupat a partir del mandat de Convergència i Unió. Es va crear una comissió de seguiment del POM, en la qual hi assistíem els regidors i regidores que formem part del consistori i alguns, i alguns grups polítics també hi van aportar d'altres persones membres del seu partit. No és el cas d'Esquerra. Es van fer tres reunions de seguiment des de finals de l'any 2007 fins al gener del 2008. Des del gener del 2008 fins al setembre del 2008 el POUM va desaparèixer, ningú en va saber res més. Vem demanar moltes vegades què havia passat, què estava passant, però la resposta sempre era la mateixa, ja hi estem treballant, però nosaltres no en sabíem res. El mes de setembre d'enguany, després d'una aturada de vuit mesos, es van iniciar altres vegada les reunions de seguiment. Per tant, al mes de setembre fins al mes de desembre només han passat tres mesos. Això vol dir una, una premura i una, mm, i una marxa tan brutal que no hem tingut temps ni de d'apair aquest pla d'ordenació. Com han funcionat aquestes reunions? Doncs Diré que hi assistíem els regidors i regidores i en alguna reunió també hi va assistir el director de l'equip redactor del POU, el senyor Miquel Martí. Les reunions val a dir que... Mm, la major part de vegades eren caòtiques. Ningú moderava, no hi havia mètode, arribàvem a la reunió i no sabíem de què parlaríem en aquell, en aquell moment. En ocasions doncs, ens deien, bé, digueu el que cregueu convenient i ja parlarem del que sigui necessari. Tots ens miràvem i finalment els grups de l'oposició érem qui havíem de decidir de què es parlaria i el per què. En alguna ocasió també ens vam trobar que quan els membres de l'oposició havíem realitzat alguna pregunta, el director del POM ens havia contestat amb males maneres mm, i ho dic perquè m'hi vaig trobar jo en, en, en algun cas i d'altres regidors en d'altres nosaltres tan sols demanàvem els dubtes perquè ni som arquitectes, ni som enginyers ni som juristes però la resposta era que ells ens renyaven perquè fèiem aquelles preguntes i això va passar més d'una ocasió l'equip de govern callava i el director del POM assumia el paper de tècnic i el paper de polític que era un paper que amb ell no li corresponia els dubtes jurídics mai se'ns van contestar, tot i que per la redacció d'aquest POUM es va contractar un gabinet jurídic, el del senyor Pareja, que ha varillat sempre per la seva absència. Mai va aparèixer aquest gabinet en cap reunió de seguiment i, per tant, els nostres dubtes jurídics van quedar sense resposta, però els vam haver de consultar a l'exterior, havent de pagar de la nostra butxaca el cost d'un gabinet jurídic. Tot i així, les propostes dels grups de l'oposició han fet canviar una mica l'orientació d'algunes pretensions de convergència que per a nosaltres eren inacceptables. Però evidentment no totes. Aquest POUM no ens convenç ni de bon tros. Cal dir també que mai es va aixecar acte de cap reunió. Per tant, no ha quedat constància escrita de les propostes de l'oposició i de les respostes de l'equip de govern. Això no és d'estranyar perquè és l'estil del senyor moltó, no prendre mai cap acte de les reunions i d'aquesta manera sempre queda entredit la nostra paraula en contra de la seva, el seu més pur estil. Vosaltres digueu el que vulgueu que jo diré i faré el que voldré. Això ja ho hem denunciat moltes vegades i en diferents plens, però continuem així i no s'arregla. La confusió en certes reunions va arribar a tal nivell que ningú podria dir quins acords van prendre. Sense anar més lluny, recordo un, una reunió d'aquestes en què nosaltres ens vam aixecar i vam marxar abans que s'acabés la reunió, degut al caos i a la mala reacció del director del POUM davant les nostres preguntes. També he de dir que avui, per correu electrònic, hem rebut un text amb unes esmenes un text que venia, provenia de Convergència i Unió degut a que es va demanar dilluns passat a la Comissió Informativa eh, eh, arrel d'una pregunta que va fer la CUP i a la qual tots els grups polítics de l'oposició ens hi vam adherir es vam queixar de, les nostres, de que les nostres aportacions al POM no constaven lloc. i avui a les dues de la tarda i vint minuts, és a dir, sis hores abans de celebrar-se aquest ple l'equip de govern ens ha enviat per correu electrònic una relació d'esmenes de les esmenes que havien presentat els grups de l'oposició en, en aquestes sessions de seguiment, segons Convergència, perquè, clar, aquestes esmenes nosaltres no hi podem donar suport perquè no se diuen a la realitat ni de bon tros. L'equip de govern ha recollit el que li ha convingut, però no el que en realitat és. I, si cas, després es pot passar revisió de tot perquè hi ha esmenes que nosaltres hem fet i que no estan recollides esmenes que diu que aquí tots hi hem estat d'acord i no és veritat per tant el criteri clar de Convergència i Unió queda clar que no hi és ni per part de l'alcalde ni en aquest cas per part de la regidora d'Urbanisme que és qui havia d'empenyar la redacció de Keum Pau dit com han funcionat les comissions de seguiment d'aquest Pau passaré a dir que durant tot aquest període no hi ha hagut cap tipus de participació ciutadana a l'exterior. Tan sols es va celebrar una reunió i a proposta dels grups de l'oposició i la feinada que hi va haver perquè l'equip de govern no la volia portar en pràctica. Puc afirmar també que alguns ciutadans quan han demanat poder consultar aquest pou aquí a l'Ajuntament se'ls hi ha negat per part de l'equip de govern. A alguns se'ls hi ha negat, no a tothom, perquè d'altres se'ls ha obert la porta de bat a bat. L'alcalde i els 12 regidors i regidores presents al plen representació dels 5 partits polítics, convergències Esquerra, PSC i CUP i Iniciativa, avui tenim un acte de responsabilitat política, ja que aquest POUM que es porta avui a aprovació sobrepassa el límit de representativitat que ens ha donat el poble, és a dir, sobrepassa els 4 anys. Hem de ser molt conscients que aquest POUM marcarà properes legislatures i que per aquest motiu el redactat del POM s'hauria d'haver consensuat entre tots els partits polítics i totes les entitats institucionals i ciutadans del poble i s'havia d'haver aprovat unànimament que és el que toca amb un pom, cosa que avui no succeirà Què farà Esquerra? Votarà a favor o votarà en contra d'aquest POUM? Mm, tothom ho sap perfectament que el grup d'Esquerra no podem donar suport a aquest pla d'ordenació urbanística municipal per diversos motius que exposaré ara Primer, per tots els que ja he exposat i segon perquè és molt important és molt important saber que el govern de Convergència ha obviat els Sallentins després de l'avenç del POM. No hi ha hagut participació ciutadana en aquesta legislatura i no s'ha exposat als ciutadans de Sallent. També he de dir que perdem l'oportunitat d'endreçar al nostre poble, d'endreçar Sallent. I podem doncs, podem citar exemples particulars en podríem citar molts, eh? però podríem estar parlant fins demà per tant només en citaré uns quants dels quals nosaltres, a part del que he dit abans doncs direm el nostre no a aquest pla d'ordenació la manca de redacció d'un pla d'equipaments ho hem demanat en diverses ocasions evidentment que es pot fer, es pot fer a fora de, del, del, del marc de, de, del pla general però ja que estem immersos en el pla d'ordenació per què no podem anar més a poc a poc, com fan amb tots els municipis de tot Catalunya, i podem fer un pla d'ordenació ben redactat i ben presentat que el puguem consensuar i el podem votar tots? Per què no podem tenir-hi un pla d'equipaments ben definit? Això que hem demanat en diverses ocasions mh, encara no se'ns ha presentat. Creiem que necessitem saber quines necessitats té Sallent en quant equipaments culturals, equipaments esportius, equipaments educatius, equipaments administratius i ara actualment encara no ho sabem perquè tan aviat a l'alcalde li semblava una cosa com una altra per tant no sabem quines necessitats Convergència en aquest cas que és l'equip de govern prioritza pel poble de Sallent una altra de les coses que vam demanar nosaltres va ser que hi hagués un pla de millora del paisatge urbà del nostre poble ens ha mancat aquest pla per posar un exemple, regular el lloc per situar els aires acondicionats que actualment es posen a les façanes dels edificis i que malmeten tant el nostre paisatge urbà, només falta que ens passegem per Sallent, o les antenes parabòliques, entre moltes altres coses que es podia parlar també la resposta per part de l'equip de govern ha estat que això es pot fer en una ordenança i que molts municipis es fa a través d'una ordenança sí, però tornem a repetir que ara que estem immersos en el pla eren aquí on es havia d'haver redactat tot això una altra de les respostes de l'equip de govern i de l'equip redactor va ser que el contracte per la redacció del POM no hi figurava ni una cosa ni l'altra i que això ara costaria molts diners però veure, si és una necessitat cal fer un esforç a més a més hem de dir, com ja hem dit d'altres vegades que aquest equip de govern s'ha gastat més de 20 milions de pessetes en, un, en tot un seguit d'estudis innecessaris pel, pel poble no hagués volgut més apostar per redactar un bon pou no hagués volgut més apostar per tenir-ho tot posat dintre del marc del pou per tant no podem acceptar de cap manera que l'equip de govern com ja és habitual continuem malmetent el que, el que està passant a Sallent posarem exemples i ho estem veient com ara i des de fa molt temps en legislatures anteriors de convergència malmet i enderroca el nostre patrimoni industrial en pocs anys hem insistit a l'enderroc de la fàbrica de les Colleres, a l'enderroc de la fàbrica de Cal Sala que, que va costar el seu per tirar totes aquelles parets a terra i per construir-hi dos blocs de pisos vam salvar a l'anterior legislatura la mort de la casa de Cal València situada al barri de la Rampinya que la vam trobar en un estat de precarietat total i avui és un edifici rehabilitat gràcies a la intervenció anterior de l'equip de govern anterior i actualment Convergència no en té prou i continua amb la directa posada i han derrocat una altra part de la fàbrica, una part de la fàbrica de Calçala veurem què passarà per construir-hi més pisos eh? veurem què passarà amb la fàbrica vella i veurem què passarà amb la casa del costat de la, de, de la policia local, una casa emblemàtica pel nostre poble i que creiem que està en un estat de precarietat total i potser en els propers dies podrem assistir també o al seu enderrocament o a la seva caiguda. Potser caldria enfilar i ja i posar fil a l'agulla. No estem gens d'acord en què l'antiga fàbrica de calçala si construeixin dos blocs de pisos més que si no s'endarroca la fàbrica que hi ha actualment la taparan de totes totes i a més a més taparan tota la vista des de la Miranda del Parc fins a la carretera i tot el, tot el que hi ha endavant. A més a més, aquesta zona del barri del barri antic amb sortides i entades destretes es convertirà en un caos, cosa que ja hi ha ara actualment, ja que hi viuran més de 50 famílies, més, i amb una previsió d'uns d'aparcaments de més de 100 aparcaments per tant això ja em direu que és totalment inacceptable durant 4 anys vam estar aturant aquesta massificació allà baix vam estar aturant aquesta, aquests altres dos blocs que es vol construir ara i ara ho teníem molt bé a la mà amb aquest nou pont ho teníem a la mà per posar com a equipament tota aquella zona i no s'hi val a dir que aquests pisos de Calçala es necessiten pel barri de l'estació perquè això no és veritat perquè el, el barri de l'estació sabem de totes totes que s'està fent una promoció en la qual la fàbrica a la fàbrica vella que garanteix l'habitatge per tots els veïns del barri de l'estació per tant eh, no ens podem salvar justificant que aquests pisos serveixen per això. si us ha ventilat el patrimoni selenttí per un plat de llenties i encara n'haurem de veure més d'aquestes. per tant totes aquelles persones que creiem en el patrimoni crec que hauríem de fer alguna cosa més per solucionar aquest problema de circulació caòtica en aquest punt Convergència proposa la construcció d'un pont des del barri de l'estació que passarà per, tota, per sobre de la zona dels Horts, es menjarà una part del parc municipal i seguirà cap a la plaça Santa Maria això no es farà mai perquè econòmicament és inviable pel municipi de Sallent qui pot pagar aquest macropont i aquest soterrament de la plaça Santa Maria la resposta ja la tenim aquí al plat la plaça Santa Maria està per urbanitzar, els diners que s'havien de destinar a la seva urbanització o convergència ja se'ls ha gastat i continuarem amb la plaça enfangada fins al coll i ronyosa com la tenim ara. Aquest projecte que ara pretenen ja existia des de l'any 1995 però no s'ha tirat endavant, ni s'ha endavant perquè és inviable pel municipi de Sallent. Això potser a Barcelona, potser sí, però a Sallent no. Eh... Uh... Per altra banda, podem dir d'altres qüestions, com per exemple que no podem tolerar que l'equip de govern sense cap justificació expropiï una família de cellent de casa seva. I em refereixo a la, a la casa de la plaça de la Verdura, on l'antic pla d'ordenació preveia que hi passés un vial i per això es va afectar aquesta zona. Es va afectar aquesta casa i d'altres d'aquesta zona. Però ara aquest vial ja no existeix i Convergència s'entesta en expropiar aquesta casa ens referim a la casa que queda entre el FAES i que el Saldoni l'alcalde diu que hi vol fer un gran equipament mm, però si no tenim cap pla d'equipaments no sabem per quin equipament hi farem què hi farem, per què ho farem i si ha necessitat d'expropiar aquesta casa algú es pot imaginar que l'expropiïn de casa seva perquè sí, perquè l'alcalde i el seu equip de govern així ordenen doncs nosaltres no perquè abans era una necessitat perquè només hi havia un pont a Quisellent, però ara n'hi ha dos, i aquest vial ara ja no existeix. Però, per altra banda, expropiem amb una família de Quisellent per a fer-hi equipament, però regalem l'equipament a una altra família, que no és ni de Sallent, li fem un regal de reis immillorable, que és l'edifici la, de l'Ateneu, l'Ateneu que està situat al carrer Guimarà. Per tant, Perdem l'Ateneu com a equipament, els ho requalifiquem i el passem d'equipament a urbanitzable i amb una altra família d'aquí del nostre poble els expropiem sense cap mirament i ens, els és igual. A nosaltres no, que no els és igual. Bé, això que quedi aquí i que quedi molt clar perquè penso que hauríem de reflexionar-hi. Un altre dels punts és la pastilla de l'embalat. El grup municipal d'Esquerra sempre hem demanat que aquesta pastilla fos la zona verda central del barri del Poble Nou tal com els veïns del barri del Poble Nou així ho havien demanat l'equip de govern en principi ens va demanar construir-hi pisos els pisos d'allà baix a Cal els volien passar aquí a l'embalat nosaltres vam dir que no, que no necessitàvem ni els de calçala, ni els de l'embalat i ara mmm, construeixen aquells pisos i a més a més deixen la zona que nosaltres demanàvem com a verda i els, i l'associació la, de veïns també demanava com a verda la deixen com a zona d'equipaments el poble nou necessita una zona d'esbarjo Hi ja en té d'altres però totes estan en la zona perifèrica però en la zona centre del poble nou no es disposa d'una zona d'esbarjo i d'una zona verda pel que fa a la zona de la Botjosa regal per l'Incasol l'Ajuntament perd el dret a tenir una part industrial que suposa un guany extraordinari per l'Ajuntament aquests són els tractes que fa el senyor Multor fa un canvi de cromus i a l'Incasol li dona una, pastilla, dona una pastilla de terreny agrícola a l'Ajuntament de Sallent i a canvi nosaltres li regalem l'aprofitament industrial de la zona de la Botjosa fantàstic, així ho hem entès i si no és així senyal que no se'ns ha explicat bé eh... Uh... Un altre punt, que és la recuperació dels espais territorials degradats. Hem perdut la confiança total en aquest equip de govern perquè en els últims temps ens han demostrat que no hi ha cap mena d'interès per recuperar aquests espais degradats. N'hem parlat en diversos i diferents i un darrere l'altre dels plens anteriors. Si en cap moment han defensat el territori, nosaltres no ho hem sentit. Mm, crec que no, no, aquesta paraula de respectar el medi ambient no se diu amb la manera d'actuar de Convergència i Unió. La corbatera, un espai de protecció. Dubto que en aquest moment l'equip de govern s'ho creguin, que és un, espai, és, un, és un espai de protecció. Mentre hi passi el col·lector de salmorres, poc hi tenim a dir-hi. I en cap moment ens n'han fet cas. Ho paguem tots nosaltres perquè allà en som molt rics. Ja ho hem denunciat moltes vegades, però l'equip de govern sempre fa orelles sordes. La recuperació del torrent de sol de vila, totalment la vegetació erma morta, salada, blanca podem riure podem plorar, una de dues no s'ho creu ningú, l'equip de govern fins a dia d'avui no ha mostrat cap interès per aquest tema no s'ha parlat en cap moment en les comissions de seguiment, en cap moment hem parlat de les pedreres eh, el senyor director del POUM eh, el, el, en la reunió que vam tenir a Barcelona en el Departament de Medi Ambient ai, no, perdona, el Departament de Política territorial, va dir que sí, que jo això ja estava reflectit en el POUM, sí, sí, hi només faltaria que no hi hagués una reflexió però clar, no n'hem parlat, no s'ha posat damunt de la taula per tant, demà, quan l'aprovació inicial d'aquest pom i en el moment d'aprovació de de de definitiva continuarem tenint el mateix problema assalent amb les pedreres la zona de la rampinya vam demanar moltes i moltes vegades els resultats dels estudis geològics d'aquesta zona de la rampinya cosa que mai ens van informar fins al mes de novembre i encara ens en van haver d'informar el eh, en a la reunió el Departament de Política Territorial els representants de l'Institut Geològic i van informar mm, dient-nos que a la zona de la Rampinja encara hi ha problemes geològics per tant mm, i l'Institut Geològic no es va arriscar a dir què s'hi podia construir i què no s'hi podia construir perquè no forma part de la seva responsabilitat és responsabilitat urbanística però estem en una zona en què encara hi ha problemes geològics s'obligarà a fer una fonamentació amb sabata de llosa però ara també, eh? ara també és així. però a més a més els permetran més alçada en aquesta zona recordo i vull recordar que en aquesta zona hi ha problemes geològics i l'equip de govern s'arrisca altra vegada a deixar-hi construir més alçada desitgem que mai ningú hagi de tornar a, els plats, a pagar els plats trencats de Convergència i Unió com és que en aquesta zona ara convergència i consenteixi més alçades és que hi ha algun interès especial aquí en aquesta zona perquè si no no s'entén o és que estem fent un vestit a mida a interessos privats podríem continuar parlant de particularitats i no acabar però el que no podem deixar de parlar és de la carta blanca que s'està donant a l'ampliació del Ronam Salí evidentment no donarem el nostre vistiplau per l'ampliació del Ronam Salí amb l'aprovació d'aquest POUM es pretén donar cobertura jurídica a l'autorització ambiental i urbanísticament parlant nosaltres això no ho permetrem en aquest POUM a més a més es fa una reserva de sòl per a l'ampliació del RONAM salí, innecessària no té per què fer-se en aquest POUM es pot fer o no es pot fer és a voluntat dels que aproven o no aproven hem demanat, nosaltres Esquerra hem demanat moltes vegades ho hem demanat a l'Ajuntament ho hem demanat en les comissions de seguiment ho hem demanat a l'equip de govern ho hem demanat al Departament de Política Territorial que no es faci aquesta reserva i que quan Iberpotage necessiti ampliar que ho demanin expressament i després ja es valorarà ja es consultarà, ja s'estudiarà però no els hi fem aquest regal de bones a primeres aquesta empresa ha està cometent una infinitat d'il·legalitats urbanístiques i mediambientals i com que ho ha fet tan remalament, Convergència i Unió els premia, els ho legalitza tot i a més els hi consenteix que tinguin una reserva de sol a punt perquè quan vulguin continuar contaminant ho puguin fer mm, directament. Doncs no senyors, nosaltres no donarem mm, cobertura legal a això. Nosaltres hem estat coherents sempre amb el nostre discurs i amb les nostres idees i no torno a repetir que no farem vestits a mida d'uns quants. I jo vull demanar com és que tots els grups polítics municipals ens van posar d'acord de seguida quan a petició de l'empresa Norden que va, va demanar una reserva de sol per ells, per aquesta empresa, i tots van dir no, ens van posar d'acord amb la negativa, en dir-los que no que aquesta zona continués sent agrícola que la, que la conservéssim i que si Norden demanava l'ampliació ja en parlaríem perquè tanta problemàtica per, per Norden i no per Iberpotage quina diferència hi ha entre els uns i els altres Norden no genera llocs de treballs jo crec que sí, i bastants Iberpotage genera llocs de treballs sí, però nosaltres no anem per aquí estem parlant urbanísticament per tant també puc dir hem assistit a l'aprovació d'un pou en el qual hi ha entrat el chantatge als grups de l'oposició ens han intentat fer creure que havíem d'aprovar aquest pou perquè si no no es podria desenvolupar l'acord pel barri de l'estació i perquè si no l'empresa minera Iberpotage tancaria la mina cap de les dues coses és veritat el discurs és fàcil i és el discurs de la por i del chantatge. però de no ens en fan i tampoc accedirem al chantatge. El que han de tenir por són vostès, que teixeixen vestits a mida, senyors de Convergència i Unió, a mida dels interessos privats d'uns quants en detriment del bé social del poble de Sallent. L'equip de govern lliurarà novament un xec en blanc a l'empresa minera, acceptant tot el que ens demanen en detriment de la nostra vila i del nostre territori. I altra vegada torna a quedar clara la feblesa del nostre alcalde envers les pressions d'aquesta empresa. No aprovaran senyors de Convergència el pom que se li necessita sinó un pom d'interessos i nosaltres no farem el joc a Convergència i Unió aprovant aquest pla d'ordenació fet a mida per uns quants ens hi juguem massa a nosaltres no ens convenceran amb aquest pla d'ordenació fet de pressa i corrents quan tots els municipis de Catalunya necessiten molt de temps per asseure'ns i la major part no pateixen la problemàtica o les problemàtiques que tenim en el nostre poble un pla d'ordenació és molt seriós i així doncs veig que anava dir si convencen algun altre grup però veig que ja han convençut algun altre grup, doncs consolidin, legalitzin, donen cobertura urbanística al major desastre ecològic de Catalunya i endavant. Avui dia encara n'hi ha alguns que pateixen miopia, que ens miren somrients a nosaltres com si fossim una colla de beneits i que no accedim uns interessos privats aquestes són les raons per les quals entre d'altres, eh, ni pot haver molts però ens estendríem fins demà passat nosaltres donarem el nostre vot en contra d'aquest pla d'ordenació urbanístic municipal de Sallent ens sap molt greu i ens dol moltíssim perquè justament vam ser nosaltres qui vam impulsar amb, amb, amb tota la il·lusió del món aquest pla d'ordenació Senyora Arenas començaré per la intervenció no sé per on començar però bé, començaré per l'ordre de les intervencions molt àmplies totes està bé que s'expressin en aquest ple les parts positives alguns les parts negatives d'alguns en la seva totalitat i, i entrant en la intervenció de iniciativa el seu resumen i començant per la capçalera de les meves anotacions un, un pla a la carta i poc democràtic eh, no sé d'on es treuen aquestes conclusions, de que no és democràtic perquè es consensua de la forma que ha establert la democràcia i potser no està a les expectatives del grup d'iniciativa i els Verds, que perfectament podien haver fet les seves aportacions en aquestes comissions de treball de com es tindrien que, acabant de fer aquestes informatives o aquestes sessions de treball però que eh, en cap moment i, i, i des, de la, des de les primeres eh, sessions de treball que a, a independència d'altres grups que sí que també s'ha de dir que hi han hagut moltes aportacions moltes eh, discussions s'han posat a sobre de la taula punts en disconformitat altres punts que simplement era verificar que la documentació fos correcta perquè se l'han mirat, perquè se l'han empapat que això és bo i és positiu però eh, des del tema de, de l'ordenació es parla de molts plans, de moltes estratègies de moltes coses que es podien haver fet i que es podien haver portat a aquest punt aquest pont porta una, un índex des de la primera carpeta que va entrar aquí per, la, eh, les, per començar a treballar sobre aquestes comissions de treball que sempre ha donat un seguit, com jo ja he explicat abans, de quin era el seu contingut. Era un encàrrec efectuat, com ja havia dit, eh, ja havia dit la senyora Mireia d'Esquerra Republicana, un encàrrec de, de, que es va tenir en compte en els pressupostos del 2004 però que evidentment aquest encàrrec es va començar a treballar per l'elaboració de l'abans i la participació ciutadana en el 2006-2007 i que eh, nosaltres quan vam arribar, l'equip de govern va arribar i es va trobar amb aquest projecte d'abans de POM, en el que hi havien hagut unes sessions d'informació ciutadana Uh, si no recordo malament Iniciativa va votar a favor d'aquest abans i va presentar les seves al·legacions les seves al·legacions no diuen res de l'exposició que ha fet el senyor Inojosa i parla de concretar les subsidències detectades al barri de l'estació el tema del Ronam Salí de la Butxosa que es tingui previst un abocament a la nova concessió de, del costat del Cogulló a la nova concessió de la lligència ambiental pacificar la trama viària a l'accés sud amb una incorporació d'un pont que a més a més de comprovar forts moviments de terres a l'àrea del Serrat que ells ja ens de, per, per, que ho estudiem bé perquè hi ha greus dificultats tant d'integració com la zona escolar pròxima que queda al darrere d'aquest possible vial que era una, perquè l'abans de pont no presenta una sola solució sinó diverses opcions que després es van acabant de replantejar en el document de l'aprovació inicial Uh, la viabilitat i el moviment de cotxes al carrer Balmes i al Pont Nou feia referència als equipaments i concretament a uns equipaments que també se'ls hi va donar resposta de quines eren les actuacions en aquests equipaments Fàbrica Vella Torres Amat Cal conjuntament amb la fàbrica de Camp Berenguer Cabrianes tots aquests tots aquests equipaments o zones de possibles desenvolupament d'equipaments estan reflectits i estan especificats en aquesta aprovació inicial. Eh, també parla dels edificis del cas scriptori, amb un increment edificador vertical fins al límit d'edificabilitat prevista, tot això s'ha tingut en compte en la normativa, necessitats d'habitatge protegit, evidentment amb el, amb el problema que tenim al barri de l'estació hi ha un augment que també s'havia de tenir en compte i no quedar-nos enrere per també tenir opcions a altre tipus de... de, de bueno, altre no, el mateix tipus d'habitatge però destinat a, també, a altres ciutadans d'aquí de, del municipi. Que hi hagués un estudi de sostenibilitat viària que ja ho comporta, potser no és de la gra de, de tots els partits polítics però és un, és un projecte que ha, que ha efectuat l'equip redactor i que tampoc s'ha fet cap aportació concreta d'aquest a les sessions de treball i eh, sobre el tema de les reserves que caldria destinar en el POUM que contemplés una zona de possible desenvolupament sempre que en posterioritat, i així ja ho diu en la seva alegació que va efectuar de la, de la mans de POUM eh, es fes un pla d'actuació urbana municipal que com ja he explicat abans és un pla que recull totes les polítiques d'actuació sobre un sector que ja prèviament està definit o està marcat en el POUM. Això coincidim plenament i està recollit a l'aprovació inicial. Sobre el tema de l'espai que té de ser destinat com a reserva per futur, ronam salís o de producte caldria que aquesta reserva, el POUM la contemplés com una zona de possible desenvolupament sempre i quan es, desenvolup... es pogués desenvolupar un PAUM, Pla d'Actuació Urbana Municipal per tal de tenir un concepte clar de quines mesures cal dotar i fins on ha de créixer i les limitacions a posar o sigui, vostè ja està dient que en el pau és on s'han de posar les limitacions i el sistema de creixement però que prèviament ha d'estar definit en el PAU si no, seria una contradicció però creiem també, i segons eh, les, les al·legacions les normes d'exposició prèvia i ara mateix només hi ha un informe destinat a normes de mesures que s'escriuen al el element jurídic d'aquest POM i les sessions de treball i l'exposició i la, el que és la participació ciutadana que sí que fa molta èmfasi i que evidentment sí que queda reflectit en aquest document seguint una mica amb, el, amb la proposta d'iniciativa de, de fer uns fòrus, uns tallers de participació uns processos d'individualitzar o concretar les afectacions a la ciutadania, les aportacions a la ciutadania, evidentment que, i com ha, ha, ha, ha comunicat el, el PCC, el procés de participació ciutadana, les al·legacions, els respectes les seves aportacions i tota la informació que es pugui anar donant un cop s'hagi fet l'aprovació inicial i és un document en el qual s'ha treballat i que crec que els partits polítics amb les sessions de treball si ja han fet les seves aportacions ens han donat èmfasi dels seus neguits, del, de, de, de com ho veien, de com ho preveien que, que, podria, que podria ser i sempre se'ns ha marcat una pauta de treball que jo crec que ha sigut la, la que també hem marcat vostès mateixos perquè no, no deixem de, de dir que les sessions de treball són perquè les sessions de treball que s'efectua se, des de l'equip de govern internament amb els serveis tècnics, serveis jurídics i amb l'equip redactor és una cosa plantejar i plasmar tots aquests documents tots aquests treballs i totes aquestes aportacions amb els planells documentació que sempre s'ha aportat i que quan s'ha sol·licitat així s'ha facilitat a, totes les, eh, a tots els representants, entenem que hi ha hagut una participació i també eh, donant resposta a la CUP un interès i una voluntat d'aquest eh, grup polític de tirar endavant aquest punt eh, internament des, del, des de l'equip de govern hem fet sessions per tots els regidors que no estan involucrats directament amb l'àrea d'urbanisme perquè és un document complexe, és un document que eh, des que comences a treballar-ho i des de que comences a implicar-te en ell te n'adones de la complexitat del mateix és més, eh, podem veure la complexitat del document donat a les intervencions de tots els partits polítics i la quantitat de coses que es poden dir que segurament que moltes d'elles no podré contestar o em deixaré de contestar, però que intentaré eh, recollir. Eh, Se'ls he explicat i han donat les seves aportacions, els seus suggeriments, hi ha hagut un consens amb un document que després, amb les sessions de treball, també s'ha donat a conèixer perquè també hi haguessin les aportacions dels partits polítics de l'oposició, que són els que directament no tenen accés directe al document en el dia a dia i en el treball, però que sempre aquesta carpeta, tant la provisional com la que s'ha anat modificant, com la normativa que s'ha anat revisant, i ha hagut diversos documents en els que s'han recollit aquestes modificacions o variacions, ha estat a l'abast de tots els partits polítics, perquè és un document que podia estar a l'abast prèviament quan es volgués consultar. I si hi havia alguna documentació que es peticionava, crec, i així ho puc confirmar, s'ha donat eh, aquesta informació via paper, via planells i si hi havia algun problema per veure el disquet en pantalles, que se'ns ha proposat que era molt difícil, s'ha donat també en format paper amb els corresponents eh, eh, els temanys que corresponguin eh, és que s'han dit tantes coses processos de participació ciutadana sessions temàtiques, evidentment a les sessions temàtiques que corresponien a les sessions que van des de setembre del 2006 fins a abril del 2007 són totes les sessions que van efectuar l'anterior legislatura i que donaven unes sessions d'informació però també d'un abans que ja tenia cara i ulls era un abans que ja estava elaborat i que el que feia era exposar aquest abans al públic amb sessions informatives per donar a conèixer i explicar quines eren les opcions que podia recollir aquest abans un cop es va fer l'aprovació quan es va arribar a l'equip de govern fer, eh, es va portar al ple aquest abans de Poum que pràcticament hi va haver pràcticament quasi tota la majoria dels, dels grups polítics que el van aprovar en el seu, en el seu sí eh, posteriorment hi va haver l'exposició al públic es va posar una pantalla aquí a baix l'Ajuntament per poder tenir accés directe als planells que és molt difícil de d'anar-los mirant eh, físicament a baix a recepció i es van fer vàries sessions de, de, de, de sessions de consulta i recollida de totes les al·legacions que, que es van formular en el període d'exposició al públic i que es van resoldre les que tenien fonament i es van intentar incorporar totes aquelles al·legacions que tenien fonament dintre del treball del nou projecte que corresponia a l'avanç de l'abans a l'aprovació inicial que portem ara en aquest ple extraordinari. Bé, uh... Seguint amb la intervenció d'iniciativa, planteja que el pla especial... És una eina que garanteix i així ho ha manifestat, que garanteix totes aquelles possibilitats i és una sortida a poder donar cabuda a totes aquelles exigències medioambientals que es volen reflectir i que no són possibles dintre de lo que és la trama urbanística que s'està elaborant en el Po. La clau nou, com ja s'ha referit abans, delimita una zona, defineix una zona i la condiciona a el desenvolupament en posterioritat d'aquests recursos amb un pla eh, o bé especial no acaba de definir però sí que interpreta que està condicionada la llicència ambiental. Qualsevol indicatiu de la llicència ambiental i ja es va explicar en les sessions que, que es van tenir amb la Conselleria de Medi Ambient eh, no eren possibles redactar-les dintre del contingut d'aquest de, POM però sí desenvolupar-les i desenvolupar-les amb un possible o pla especial o pla d'actuació amb això sembla que ja estem d'acord i eh, donant a sortir de la muntanya de salt, doncs aquesta és una intencionalitat i que està bé que es recolleixi en un pla especial però evidentment eh, era totalment incoherent i així ens ho van manifestar perquè per molt que, que es posés o que s'intentés d'indicar en, aquest, eh, en aquesta aprovació inicial doncs finalment qui decideix podria perfectament Eh, treure aquesta petita, diguem-ne, colitilla. Eh, també parla de l'article 197 de reduir, reduir el Runam. I ja, ja he llegit abans els articles corresponents a lo que és les extractives i amb les possibilitats que dona de primer treure el Runam de la Butxosa per abocar-lo a la zona nova impermeabilitzada i amb garanties d'impermeabilització, i després en posterioritat també que hi hagi una relació de reducció del RONAM existent eh, Parla també d'una sèrie d'afirmacions de la senyora Cortès que el senyor alcalde no s'ha pronunciat eh, unes acusacions de, de que la comissió és un desastre que la normativa que és antidemocràtic, que no hi ha acte i, i que la regidora explica històries. Aquí no expliquem cap història. El POM és una cosa molt seriosa, com per dir-li aquesta paraula, història. Uh... En que presenta, Saulín, de... Encara no dic que la presento. Us he donat un document. Primer jo no presento l'esmena. L'afirmo... El senyor Nojosa ja intervindrà després si continua la senyora Arenas Jo només estic dient coses que probablement són veritat i que millor li poden molestar al senyor Hinojosa però eh, ho sento però s'ha de dir les coses tal com són eh, Referent a la continuació ja anant passem a, a la senyora Nagraviel de la CUC si em permet i m'hi poso el dia amb els papers